Romanul adolescentului Miop Pista 29 Nu mai spune care v să zic că te-ai făcut și tu om. Foarte bine, cât privește partea mea te felicit. Mă duc să le spun băieților, la revedere. Cu pas grăbit, amicul trece bulevardul și-o cotit la dreapta pe lângă biserica rușească, în timp ce eu mă îndreptai să-mi iau o cravată, că de ala altărât și curcile de ea, atât îi deroasă. Pe drum mă întrebeam cum de m-am văzut eu până acum viața cât de frumoasă e și trăiam numai în visuri care cel puțin n-aveau darul să mă văselească. Cum am putut eu rezista atâturi aspecte pe care azi le doresc din tot sufletul? Cum am putut suporta privirile care se opreau ironice pe caietele mele roase și cărpăcite, pe gulerul meu neglijent și pe șapta săcută fărâme? Mare că am fost. Și pentru a suta oară, poate, repetai tare, bine că m-am deșteptat. Și ca și cum aceasta ar fi neutralizat orice pornire ideologică a minții, mers înainte fără niciun gând și cu ochii în patru, ca să mă bucur de atâtea a frumuseți ce mă înconjurau. La un prieten acasă. A, din nouă! Băieți, ascundeți calendarul că a venit Eliade, să ne dovedească nouă că timpul e relativ. Ce mai zice, doctore, cum stai cu cercetările? De data asta o să fiți la adăpoși de orice pictiseală savantă. Am dat dracului și știința și filozofia. Toți gărgăunii ăștia stupizi și m-am ca să trăiesc și eu, să devin și eu un om cum se cade. Toți rămaseră cu guri de cascate. Nu le veni să-și creadă ochilor. Pe semne că nu uitaseră discursul meu prin care îi îndemnasem să lase patimile la o parte și să se apuce senin de știință sau... Când le dovedeam că raportul prieteniei este și el relativ, aveam memorie bună. Acum ce s-a făcut s-a făcut? Exclamai eu vesel și pe dată gheața se rupse. Ce noroc! Haide, lăsați asta, scoate paltonul, mai Eliade, și haideți cu toții în salonași, facem o bacara." Mai bine ruletă, suntem mulți. Joc și tu? Joc? Cum să nu joc? Haideți, haideți." Și gazda, cu doi prieteni la braț, deschise largușile. Și eu, fredonând, Eu, fred, vă, madame, isi, mă simțeam vesel, dar vesel de tot." Plăcerea jocului cu totul nou pentru mine mă atrăgea, mă înlănțuia cu ispitele ei, ca brațele unei coconițe enorme, contra care orice apărare e de prisos. Cu toate acestea eram mulțumit și poșam mândru alături de ceilalți. Când mă întorsem seara acasă, cu 40 de lei mai mult în buzunar, și amețit încă de plăcerea vizitei în timpul a făsesem obiectul tuturor discuților, mă simțeam mare, cu mult mai mare și gesticulând fără furie, repetam mereu. Asta e viața și nu hârțoadele alea din miroase postii, cale de poștă. Asta e viața. Și apoi, răsufând ușurat, bine, dar bine că m-am deșteptat. 13 ianuarie. Prima zi de școală din viața mea de om cum se cade. Dumitrescu Ceiuan, Ioan, Dumitrescu Victor, Eliade me, Farin Amler și Galimir la lecție. Știam. Profesorul că am surprins mă întrebă din nou. Din fericire eram pregătit. Își deci sau urcelarii și mă fixă câtva timp. Iată o vacanță care s a folosit. Bine, sunt mulțumit. Poți să te duci la loc nota nouă. Mă să pui fete și mă așezai ca pe în bancă. Colegii se uitau zâmbind la mine. nu -mi mai încăpui în piele de fericire. Acasă. Mamă, m-a ascultat. Mama care obișnuia să vin cu cinci și șase afară de chimie și limba română unde aveam zece, se îngălbenim. Iar te-a ascultat. Desigur că mai multe patru nu s a dat. Ce patru? Nouă, nouă. Și de bucurie începui să cânt. La la la, ha, la la. la. La masă toți mă priveau cu respect și când scusei, cu gravitate mă duc să-mi fac lecțiile, fețele se-nveseliră. Doar eu le eram mădejdea. În când închisei ușa, auzit pe tata înnăbușindu și pe S-a dat pe brazdă. Noapte. Până acum, m-am căsnic cu o problemă. Degeaba, n-am putut. Ce să poți, dacă nu înveți nimic de patru ani? Treaba asta. Nu știu de ce mă simt mai supărat decât atunci când umblam prin nori cu știința și filozofia mea. Era să-mi arunc jurnalul în foc, dar m-am oprit. Poate o să-mi cândva. Noța urmează un cuvânt investișabil în editorului. De acum nici nu o să mai scriu aici, pierd timpul degeaba. Las când o să fiu mare, tot de jurnalul o să stau. Acum la școală, adio. 15 februarie Ei, nu face nimica. Ce o să fie dacă o pierde câteva minute pe zi cu jurnalul? O bagatelă, închipuiește-ți că te-ai plimba puțin. Nu știu de ce, dar nu pot fără el. Nu pot dormi bine, până ce nu-mi notez importanța zilelor trecute. De când mi-am cumințit, viața a trecut sub aceeași formă ca în fiecare zi. Același lucru în fiecare oră, același gând în fiecare minută. Să învăț. De ce? Nici eu nu știu și nici nu încerc să dau răspunsul. În tot cazul, rău nu e, că cei din prejur se bucură. Mama muncește cu mai multă bucurie, iar dacă azumbește, de câte ori îi arăt vreo notă bună. Vieți părinți. Cât i-am Nici nu vine a crede că atâta vreme îi supăram în fiecare zi cu ideile mele. Nici nu-mi crede că până mai acum câteva săptămâni zâmbeam la fiecare succes de-al meu, succes care nu le procura decât lacrimi. Și cu toate acestea, nu sunt vesel. Nu sunt fericit. Când aveam cărțile mele de filozofie, când în micul laborator stau un ori întregi, în timp ce alții își preparau lecțiile, eram mulțumit. mă încredeam în mine, ca și cum toți aprobau aceasta. Și acum... Muncesc ca un desperat ca să obțin note bune, toți sunt vesel și numai eu. Numai eu nici măcar nu pot zâmbi. De multe ori m-am întrebat, pentru ce? Dar n-am vrut să dau răspuns. Mă neliniștea gândul să recunosc neputința mea, m-am fricoșat ideea de a fi un învingător stupid în lupta pentru existență și mă îngrozea gândul că aș putea din moment în moment muri. Înainte era altfel. Toți din prejur, triști și supărat și numai eu, cu toată paliditatea feței, cu tot întunericul ochilor, eram fericit. Nu știam ce se petrece, nu vreau să știu și numai în gândurile și experiențele mele îmi în închideam eu toată bucuria. La școală, în lume, în casă, nu întâlneam decât priviri dușmane, stupide și cu toate acestea eram fericit. De ce? Nu mai tricep nimic. Sunt într-un fel de somnolență intelectuală, lipsit de voință și puterea de a judeca fără frică, stare care mă înfioară. De ce? Mâine am lexibrile. Le-am pregătit de mult. Ceasul 12. Ce o frate, cu insomnia asta? Nu pot dormi. De ce această nemulțumire? De ce această stare animalică? De ce atâtea bucurie fără bucurie? De ce? Două. Mâine am teză. Nu-mi e frică. Dar atunci de ce mi-e teamă? Și noaptea care mă înconjoară mămește o aureolă verzuie, lumină ce nu poate păsunte în beznă adâncă. Din fund, de la perete, îmi pare că se desprindă umbre. Aș. Ce-am spus? nu nimic. Mi s-a părut. Dar nu iată. De ce atâta teamă? Și dacă mă omar? Ce? Dar nu. Nu vreau. E frică. Și într-un spațiu misteric a fost nebunește pe sonerie. Și asta nu sună? A, așa e, e stricată. Sunt cum frica, frica de necunoscut, de moarte, de tot, de tot ce văd, mă cuprinde. Și cum stau în lumină pe peretele din stânga, mi se desenează umbra ștearsă de neguri, umbra sintuită ca o stafie cu brațul întins, cu mâinile pe spate, cu capul întors și cu corpul încovoiat pe masă. Și atunci, ca din pământ, răsună ca din pământ propriile mele gânduri materializate, izvolute ca niște fantome albe, înconjurându-mă și strigându mă ești nebun, ești nebun. 17. februarie Nu, e cu adevărat curios, în fiecare dimineață mă școl mai apătut ca seara. Parcă e un făcut. Ce Dumnezeu atâta melancolie? Eram speriat și nu devenisem atât de misantrop ca acum. Nu pot ieși pe stradă. Și mi se pare că toți voiesc să mă omoare, nu pot citi până nu inspectez ușile, nu mă uit pe fereastră de teamă să nu mă ochească cineva de pe stradă. De tramvai, autobuz sau trăsură, nici vorbă, mi se pare că din moment în moment aș putea să mă sfărâm. Și când mă gândesc că mai sunt două ceasuri până la noapte, of... Mă cuprind de neurastenia. Simt cum mi se mai vinele, cum mi se îngustează creierul, cum docesc mereu și prevăd totul. De ce? Ei, nu pot nici să scriu fără să nu las în caiet urmele gândurilor mele. Zece și jumătate. Tremur din tot corpul. Nimeni nu este acasă. Am zăvorât ușile, am astăpat serestrele, am îngrămădit scaune de la ușă și acum, cu cuțitul în mână, aștept. Pe cine? Pe ea. Știu că are să vie într-una tremur cum ating cuțitul. Să dau, să-i sfarm oasele gălbejite, să-i rup coasta amenințător, să o distrug pe ea, pe moarte. Așa? Ce-am spus? Nu, nu e nimic. Ce moarte? Stai să... Cioc, cioc, lumina asta stinse, rupsesc în firere de groază și acum scriu la lumânare. Am luat cuțitul, dacă o văd, că trebuie să vie. Aș, ce părere, parcă visez. Cuțit? Da, dau să omor. Sau, a, nu, nu, să mă omor. De ce? Ca să mă văd. Cu cuțitul. Nu, nu pot, nu pot. Trei fără un sert. Mi-am turnat toată apa din ligan în cap. A, acum mă simt mai ușurat. Dar n-a venit? Cine să vină? Ei, mă, dau, Cioc, cioc, cioc. Cine e? Cioc. Cioc, cioc! Cine e?" Lumina se stinse. Ușa e zguduită din sățâni. Niciun zgomot. Una, două, trei! Iaie. e! Moartea! Nu da! Nu da! Ce ți-am făcut? Mort! Capul! Capul! Nu mor! Da! Ce vrei cu mine? Ce cauți? Nu mor! Da! Lasă pasa, Nu mai da!" S-a prins lumina. Tata, în ușă, galbă încă un mort, mă privește. Eu, cu căvașa ruptă, zgâriat și prinde spume, despume, în cuțitul și priveam aiurit. Nu mai înțelegeam nimic. Ba da. Ce? Vrea să mă omoare. El a venit să mă omoare. Uite! Așa, Uite! Moartea! Lasă-mă! Lasă-mă! Nu mă bate! Ce-ai cu mine? Ia-mă! Ia-mă odată! Cuțitul? De ce n-am dat? Uite că pleacă! Uite că a plecat! Nu mai da. Pleacă de aici! Haide! de Pleacă de aici! Nu mai da, nu mai da. Cu tremurat de friguri și prins de vedenii rele, n-am putut dormi toată noaptea. Doctorul chemat în grabă a dat gânditor din cap. La plecare l-am auzit, nu mai scapă. Și-a făcut efectul. Cel mult să trăiască nebun. Auzi? Nebun. Uite o carte. Ba nu, e o ceașcă. A, ce fel de ceașcă? Seamănă cu o Biblie. Aș. Cu o carte. Chiar așa, cu o carte mare, mare și o ca o căpățână de mort. Ce mort? Ba nu. Moartea. ia. A, uite ce frumos. Porci. E o biserică. Ba nu. Nu vezi că în fund e o pădure? Parcă nu vezi că aiurez? Aiurez, desigur. Chiar prins să fiu, tot nu poți să am picioare. Până la infinit, mai trebuie să mergi câte clasa a cincea și cu Domnul. Și vorbeam într-una... În minte mi se făcuse un gol nemăsurat. Uitasem numele lucrurilor și înlocuiam cuvintele după cum îmi venea mai ușor. Sporat? am adormit. Nu pentru totdeauna. Romanul unui om socit 1. Pe strada prăfuiță trec oameni slămânzi. Pășesc în neștire de-a lungul zidurilor cu privirile absente. Torotala le îngreunează măduvarele, le obosește la Ochii îi se închid și merg fără gânduri. Dintr-un fund îndepărtat, fiui uite marea unei fabrici. Un licean umblea abătut, abia ținându-și sub brațul ce avea în buzunarul tunicii. Apucă pe o umbroasă, obosit, visător, fără să-și ridice privirea, pășind din ce în ce mai încet. Se trudea să-și stăpânească gândurile. Voia să cugete la un anumit lucru, să cugete adânc și să ia o hotărâre. Nu i și Lucra din loc în loc, strângea din dinți, își schimba de uzdanul în cealaltă mână și lua da de ciudă cu piciorul în trotuarul strijelat. Nu-i putea să-și adune gândurile și pornea înainte neatent, desprețindu și dezamăgit strâncenele. În fața unui burlan vinețiu, fluieră și ridică capul, zâmbind dintr-o dată fără să știe de ce. Îi trecu prin minte gândul că iarna burlanul va fi umplut cu zăpadă și se bucură de gândul acesta. Văzând strada acoperită cu troiene, strășinile îngreunate și burlanul adâncit în zăpadă, A repetă cu jumătate glas. Zăpadă, zăpadă, zăpadă, zăpadă. Se ne și-și pripi pasul. La urma urmei, și se hotărâs să privească de acum lucrurile, își încordă grumazul. Nu mai rămâne îndoială. Și va trăda de la ușă. Că întotdeauna mama îl va întreba din pragul bucătăriei, ștergându-și un ochi înlăcrămat de aburi cepelor focate. Ei, te mai ascultat la ceva astăzi? Și el va răspunde, nu. Dar se va bâlbui. Mama va înțelege și, ei, și la urma urmei ce are să-i facă. Nu e oare el un băiat distins? da bine că nu. Ar vrea să mai vadă pe altul în clasă tot așa de citit ca și el. Gândul superiorității îi îndreptă trupul și îl făcu să surâdă. Să nu se mai gândească. Nu are să se mai gândească. Ei, odată, una, două, trei, patru, cinci, se pomeni că numără în gând. Și-și aminti că tot așa număra când cu mulți ani în urmă trecea vreodată pe lângă șirurile de școlarice. Timid și miop se împiedica în mers și se dogoreau obraji. Râse. Apoi se încruntă și vorbea în fața mamei. Profesorul e un dobitoc, o știu tot, și tocmai niște lucruri care îmi scăpa Pardon! Întoarce ochii după domnul care îl zise și îi se păru că seamănă cu un inginer desenat lângă o locomotivă jalnică pe o copertă a aziarului științelor populare. Se încruntă iar și călcă înainte obosit, a sudat cu ochii supărați de arșiță. Nu-și de seama de nimic din cele ce gândea, dar nu gândea nimic, visa numai. Și nu putea ști ce visa. Lucrul acesta i se întâmpla de multe ori când se întorcea târziu de la școală. Erau orele suplimentare care îl chimiau de faine și de căldură. Dar dacă va vedea mama, insuficientul, la germană, strânse ochii și se scutură de amorțea la visurilor. Poarta bară de fier, vopsită în verde, o deschise larg și apoi o închise cu mare aminte, fără zgomot. Totul se petrecut după cum o și închipuise. Urcă cu pași ce voiau să fie indiferenți scărița îngustă de lemn din mansarda. Trecu trecut prin odăința fratelui său Nicolae și strângea obosit și într-un Apoi deșertat geanta cârpită la cheietoare, sub o masă care îi folosea drept laborator. Două cărți cu coperte întunecate, un care șubră tablă veche de logarit, se alipiră umilite de grămada materialului didactic. Un carnetel albăstrui cu o etichetă mare, albă, pe care scria Liceul Spiru Haret". carnetul elevului Marin Popană, clasa șasea reală, căzut peste stingea împrejmuitoare. Prodent băiatul îl vărea adânc sub malderul de terseloagea. Își privi o clipă tipul în oglinda rotundă, își mângâie funtea colțoasă, închipuindu-și ca de obicei că ar fi un celebru doctor chimist, și șterse cu Batista telare. Când fustizat la masă, își lua o față indiferentă, poruncindu-și să fie cinic și majestuos. O odăiță îngustă pe care o masă o deslocuia aproape în întregime. Marin se a așeză lângă sora cea mică după ce se plânse de căldură. se mâncă în tăcere, în absența mamei care rămânea friptură la bucătărie. Mai ei? Nu mulțumesc! Se șterge fără a nevoie cu șervețelul. Cezara, soracea mică, îl întrebă când se dă vacanța. Nu știu. Cum nu știi? Categoric. Pentru că nu știu. Soracea mică se resemnează apucându-se să farmițeze miezi de pâine. Tatăl nu găsește locul Toscaon. privește că fereastră în săriță. Sună, apoi scoate ușă. Jean, Jean. Câteva plică de liniște completă după care se auzi alături în bucătărie, bombăni o voce încruntată. Mama intră cu o cratiță fierbinte din care se ridicau aurost. Avea fața roșită, ochii mișorați de bătaia focului și se ștergea de sudoare cu colțul șorțului țăpit. Ce mai mă chem, nu știai că e fiptura pe foc? Doar n-am 50 de mâini. Tatăl încearcă timid. Dar rădița ce face? Rădița a muncit, de azi dimineață și până acum, n-a stat ca tine. Putea să vadă ea de mâncare. Și în casă cine să măture! leșne ne mie mitale care te plimbi toată ziua. Iar încep. Încep, da. Nu vă vine la așa când vă spune omul adevărul. Că de cinci ani n-aduce un ban în casă. Tatăl început să o cu ochii acentitii în farfurie. Era cel mai bun mijloc de a Se știa nervos, pripit în vorbe și încerca să se stăpânească cât mai devreme. Mama își sucește scaunul și duminică dumicățește o felie rumenă de pâine. Nădușala i-a ca o însoare fața. Căldura oboseala și dogoia focului o fac să tremure de necaz. Copiii mănâncă în liniște, obișniți cu cearca zilnică, ce se sfârșește întotdeauna când care brusc a unuia din părinți. S-au obișnuit chiar să se gândească la altceva în timpul zgomotului de voți. La felul al doilea, dialogul e cu totul potolit. De ce nu mănânci? M-am săturat. Dar ce ai mâncat să te satură așa de repede?" Sora tace, mama întreba iar. Ai mâncat la școală Da, cu cere. Marin mănâncă indiferent. Dar pe cine te-a ascultat azi la da ceva?" O clipă a să spună nu. E atât de ușor. Până mâine dimineață, când a trebui iscălit carnetul în care se treceau zilnic noțele căpătate, ar avea atâta timp. Și nu va fi certat, iar dimineața va pleca la școală, așa că n-ar fi cipărit cu observațiile morale." Cu toate acestea spune, Da, la germană." Și cât ai luat?" E suficient, pentru că m-am încurcat la urmă." Niciuna îi se părea foarte firească. Glasul nu de puțin. Privește liniștit în ochii mamei și se miră cum poate fi atât de liniștit. Va ști câte observații îl așteaptă și câtă supărare va încerca mama. Se admiră cu toate acestea, conștient de semn înătatea feței. Și o poftă ciudată de râs îl cuprinde când se gândesc la calmul mușchilor faciali. Așa te încurci întotdeauna. Zi mai bine că nu știi nimic la germană. Până să răspundă, până să caute un răspuns care să pară o mărturisire a greșelii, intervine tatăl pedand. De ce nu cauți să dai mai multă atenție limbilor? Toți au spus că fără germană nu faci nimic la chimie." Mama, îți pierzi vremea cu fleacuri și la școală îți iau înainte toți sănătărăii. Aș vrea să văd dacă și Bărbulescu și Florin au insuficient la germană. Nu mă comparați, vă rog, cu toate mediocritățile." Și Spune formula plictisit și în același timp vesel că scapă atât de ușor. Și tu ești mai picosit, Ia să mai vezi de treabă și să mai lași laboratorul. Mi-ai prăpătit o mulțime de lucruri, ai ars scândurile și ai ajuns pe râsul liceului. Supărat, lasă râdă. Și da, dau eu, v să zică, bani să te țin la școală, ca să râdă toți de tine, dar nu râde nimeni, ca să rămâi iar corigent, asta mă privește pe mine. Dar banii mei cine mi dă, că tatăl n-a adus un cologan de pâine? Tatăl se arată nervos, iar te de mine. O să rămâneți pe drumuri, de păcătuși ce sunteți. Tatăl plecă din o costică de oțet. Marin profită că trecerea pe lângă peretea e liberă, își strânge servetul, șoptește un mersi pe drumeasă și scapă, grăbește pașii pe coridor, pe scară și se repede în mansarda din fund, unde este stăpânul netulburat. Rășul greu deschide toate ferestruicile ca să se facă cu curent, leapă de tunica și cu cămașa deschiată de-a lungul pieptului se întinde pe pat. O mulțumire de multe ori încercată îl cuprinde. A scăpat de o greutate care l-ar fi apăsat ziua dragă. Acum îi înviă la minte. Marin se gândește câteva clipe la părinți și se zirește să fie miră. Ar vrea să le este totul, dar se înciudează când nu găsește în sine nimic de iertat. Monologul interior se desfășoară abundent și Marin închide ochii de plăcere. Ce păcat că nici tatăl, nici mama nu erau niște intelectuali distinși. Cum l-ar fi înțeles atunci pe el? Ce? Parcă el nu știe că îi supără mereu cu școala, cu laboratorul, cu cărțile pe care le citește să la lampă? Dar cum să nu știe? Cu toate acestea, vezi, el nu-și poate păgubi Gloria, viitorul său de savant chimist pentru dragul unor părinți ignoranți. El trebuie să-și urmeze calea, laboratorul și cărțile care îi plac, nu să-și umple capul cu toate stupiditățile, cuvântul ăla Lina, care îi se predau la școală. El e chimist? Să se știe odată că e chimist. Dar mai târziu, cu renumele pe care se va câștiga prin descoperirile lui. Oh, descoperirile! Are să vadă imbecilii de la liceu cine e el, câte mângâieri nu va aduce părinților. Îi vedea șezând la masă într-o odăiță cu aceeași fete ca acum și pe el, Marin, intrând pe ușă cu o coală pe care scria Diploma Magna Cum Laude. Tatăl, fără îndoială, își va pune ochelarii de prezbit și va cheti cu glas tare diploma, bucuros că nu va mai fi cicărit în acea zi măreață. Mama îl va săruta și va râde. Băiatul se îndioșează. Apoi, deodată, fața îi se schimbă, dunga dintre spânțene îi se adâncește și Marin se ridică zgomotos de pe pat. Trebuie să mă apuc de lucru, ce dracu! Pronunță fraza hotărât și-și trece mâna prin părul tuns mărunt după porunca directorului. Apoi se așează pe scaunul de fața măsuței pe care stau risipite cărți și-și privește laboratorul. O masă acoperită de el cu tablițe albe de faianță găsite într-un ungher din pod. Pe masă rezemată de peretele văruit, o etajeră de bucătărie, pe rasturi de căreia stau înșiruite bolcănașe și flacoane colorate, sticluțe etichetate, cutiuțe rotunde de carton, epluvete cu dopuri provizorii de vată, tot ce găsite prin cămară, prin cutiile mamei, prin pod sau răscolind lățile din pivniță. În rastul de jos se odihneau, depărtate cu prudență, una de alta două retorte cu gâturile încobrigate. Între ele se arăta un balonaș de sticlă pe jumătate plin cu o al albăstruie și astupat cu un dop de cauciuc. Pe restul mesei sticle și fiole, un suport sărăcăcios cu câteva ebrubete, o pensetă rezemată de un vechi aparat wolf, o lampă cu spirt astupată cu un bonet de sticlă, niște fârziuțe roșcate, o suglativă pe care erau fipte acea de marin deosebite și un portan mare în care marinținea ținea apa curată, trebuincioasă experiențelor. Priveliștea aceasta îl fericea. Nu se putea hotărâ să-și ia de la șirul de păhăruțe, de în care precipitate colorate așteptau mâna chimistului. Se gândea, când va fi un mare chimist, hei, va ști el cu ce să se ocupe. Tot probleme mari, transmutația metalelor, de pildă. Se și vede în mijlocul unei săli imense, dar nu într-o odăință ca aceasta, dar celebru ce are face. O odăință ca de alchimist și el, înfruntat ca întotdeauna, a plecat asupra cărților înțelepte sau mânuind fantastice instrumente. Se ridică supărat de pe scaun și se hotărăște să vorbească tare ca să nu uite cele ce trebuia să facă. Ce dracu, unul ca mine să-și piardă atât de neghiop timpul? Spălă râzând o eplopetă, lăsând trânsă apă și topi câteva boabe portocalii. Dicroma de potasiu. Dicroma de potasiu a... Și-a făcut ochii mici și se înselina. Apoi deveni atent, tot mai atent. 2. Dimineața început să se încălzească atunci când tatăl... Îl strigă din capătul scării că îi aduce ceaiul. Marin se îmbrăcă, frecându-se și pe cap și tot Ata adusă de cuțară în mansardă era caldă. Obrazi îi rămaseră tot nerăcoriți. Se încrunta și încheiere semnat și repurile. Îi plăcea în clipele acelea să se creadă un băiat persecutat. După ce deschise și ultima fereastră își luă o carte din grămada prăfuită și o vorli cum ne dorit cât mai atrăgător și mai firesc în ghearzan ca să-l vadă tatăl care îi adusise pe o un pahar scurt cu ceai. Unde să la ziua de 17, acolo unde sunt ascultat. Tatăl semnă fără să bage în seamă insuficientul. Marin, în timpul acesta, își vădea o poștă nefirească la sorbetul ceaiului. Când golis paharul, își trase tunica, o dată cu carnetul o revistă împăturită în geantă, își gloșa ca și să pe scară. La ultima treaptă își dădu seama că ghetele îi sunt nevăxuite. Privi întreaga cutia cu cremă și perile negre de substară și prea obosit ca să ia o fătărâre, deschide ușa, pășit pripit în curte și zâmbi cum fu în stradă. Facut drumul bătătorit, zilnic, fără să-și dea seama de timp. Privi de câteva ori cerul și copacii pe deasupra grilajului lor. Încerca să fie o arie, dar spune că este copilă repede. Zâmbi strânse ochi, o stă fără pricină, apoi grăbi umbletul puțin adus din spate și, deodată, fu aproape să vorbească tare de bucurie. și aminti că e într-o sâmbătă și că a doua zi nu va fi la școală. La un colț se simți urmărit și întoarse capul. Salve, doctore! Băiatul care vorbi îl privi răzător și îi mâna, apoi pe tonul cu care se spun vorbele menite să aducă veselia. Înglai doctorul cu ochii la fete! Hai, doctore! He, hei, hei, hei, berbantul! Marin se simți măgulit și în același timp încurcat. și răspunse ca și cum lucrurile s ar fi întâmplat întocmai. Fii, eu am serios, schimbând vorba. Ai făcut la matematică? A, și sunt ascultat. Fii, stai bine? Eu nu știu cum am să scap. Nici măcar nu am copiat problemele și avem ora întâi. Ai timp, banciul întârzi întotdeauna. Să dea Dumnezeu! Celălalt râse. era cel mai bun prieten. A pe vremuri aceeași patemă ca și Marin, laboratorul. Dar după un an de entuziasm, de experiență prelungită până noaptea, când liptau o lumânare peste tăta unui scaun ca să aștepte rezultatul ce întârzia într-o retortă, după ce să sparte haine arse cu acești, scânduri pătate cu soluții, bani risipiți zilnic în drogherii, de unde se întorceau cu puncuri roz, își părăseau știința favorită, amănându și activitatea pentru universitate. Era bogat și frumos, iar umblând lângă Marin, își potrivea mereu șapca și tunica strânsă pe șolduri. Ajunseseră în fața liceului. Poarta era larg deschisă, iar în curtea adumbrită de platani se fugăreau zgomotoși câțiva ele din clasa întâia. Bună dimineața! Întâi se rămână unui băiat din clasa 5 a cincea, care îi salută respectuos, scoțându-și șapca. Nu-l pot suferi pe tipul ăsta. Și mie mie antipatic care o mutră de tocilar. Păi și este. E premiant. Fericit muritor. N-aș vrea să-i fi un piere. Și partea eu aș vrea... Urcară trei trepte scăzute, trecură printr-un coridor pe care se vântrau elevi din cursul inferior și alergară vesel pe scara cea mare ce ducea la etaj. Își zvârzi la șepcile într-un cuier și intra în clasă. Marin rămase în șirul din tâi al bănților. Dinul se trecură până în fund. Veniseră acat toți băieți. Potoliți, ca diminețile de vară, își căutau fiecare câte un coleg cu care să vorbească. Unul cânta lângă soba rețiu cu mână în buzunar, cu bărbia rezămată în piept. Pe fereastra deschisă priveau triști câțiva elevi din aristocrație. Prin bănci începea frunzăritul caietelor. Cei mai sârguitori, ca și cei avuți în note rele, repetau sau învățau. Marin și alți câțiva copii au privit problemele, întrebând deseori pe vecini. Cât mai e mă? 45 de minute. m -a Cât ai spus? De-abia am istruvit pe prima. Lasă și tu așa, spui că pe celelalte nu le-ai putut face. Peste câteva clipe intră și profesorul de matematică, voinit, impunător, încrezut, cu catalogul cartonat în mână. Stați jos! Marin a repede călimara și înapoi am sigurat caietul după care copiase unui băiat din fund. Tremură puțin, încă nu știa despre ce era vorba în problemă. N-a avut câtuși de puțin noroc. După ce cerul de dua cenți, profesorul fixase ver câteva clipe pagina și îl chema. Să iese copană. Ajunse la tablă, aproape fără să-și dea seama. Trebuie să cu el lucrurile și nu cu altul. Așeză caietul pe catedră în fața profesorului și lua buretele, împreună cu un ciot de creta. Câte probleme am avut? Trei? Unde sunt? nu putut să le fac pe ultimele două. Profesorul îl privi încruntat și cu vădit dispreț. Inconștient, Marin îi răbdă privirea. Partea era amestecită, pierduse noțiunea exactă a situației. Nu putea cuprinde cu niciun chip realitatea. Se încruntă numai și, -și strânse buzele să nu zâmbească. Fă problema, știi enunțul? Da. Dar nu știa de fel. Își zbârșit fața, își frunze de degetele să apucă de haină, ca să vă dească adânca chinuire a memoriei. Profesorul însă îl cunoaștea. Credea că nu-l ajută mintea, convins că Marin lucrează îndărgit la matematică, dar că nu prea înțelege și mai ales nu profită într-un nimic din fărnicia lui, era întotdeauna mai îngăduitor cu el decât cu alții. început deci să dicteze. Într-un cerc de rază R, în zona născută de un arc, când cercul se învârtește în jurul unui diametru care trece pentru o extremitate a arcului, are ca bază un cerc a cărui suprafață este ideală cu sfertul zonei, Să se calculeze înălțimea X a zonei. Marin desemnă încet un cerc. Își amintise că și în caret făcuse unul, alunecând creionul pe marginea unui capac de călimară. Îl șterse într-un colț și îl îndrepta. Profesorul întorsese scaunul și cu brațul rezema de spetează aștepta. Ei, cum faci? Avem un cerc. Este deci dă dă-ți seama de ridicolul formulei repetate stăruitor de toți acei care nu știu lecția. De cu un cruntat și se mulțumit să privească atent cercul.